بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الليل سوره 92 سوره هي انزا ايه 21 منينزي مungu subhanahu wa ta'ala anasema wal layli itha yaghsha na hapa na usiku unapofunikiza wa nahari idha tajalla hapa na mchana unapopambazuka wa ma dhakara al Na hapa na umbo umvile la dome na jike in nas yakum la hakika nyendo zenu naadamu ni tofauti mwingine ni wema na wengi wao ni wao lakini maamuzi yao yale yako man aataa wa anae Ama yule kutoa zaka, sadaka kwa ajili ya na akamcha mwezingu akajikinga na maasi yake mwezingu fa sadaqa bil husna ka ushdiu kweli la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa sanuyassiruhu liyusra tutamwepesi ya wepesi ya wepesi wa amaman bakhila wa istagna am ayula ta kayfa yanu kwa utajiri wa kadhaba bil husna ka wa munyazingu wa la ilaha illallah muhammad rasulullah fa san yassiruhu lil usra wayutu tamharakishia kwa kuteseka al wa ma yu ni anhu maluhu idha taradda na wala ya mali yake wakati akishakutumbuki ndani ya adhabu hiyo ina alaina la huda hakika ni juu yetu kuubainisha bongo wa inna lana al akhirah wal na hakika fursa ya kulipa ni yetu katika malipo ya akhirah na ya dunia ni yetu fa anza dukum naratan taladha nasema na kukofisheni moto wenye kurutuka moto ni kunguruma katika kuwaka kwao la ya sulaha illa al ashqa ambao ambao hawataingia isipokuwa wa nafsi alladhi kadhaba watawala ambaye amekadhibisha kweli wa Mwenyezi na akaipa mgongo imani wasayunjabaha al atqa nao na moto huo mcha Mungu alladhi ambaye utima alau itazaka anatoa mali zake kwa kuzitoa zaka wa mali ahadin indeho ni nimat injaza wala hategemei kwa yoyote anapotoa hategemei kwa yoyote ambaye anachokipato cha kuweza kulipwa yeye illa bitiro awajir rabbihi alaha isipokuwa kwa kutegemea radhi za mola wake mtukufu wala سوف yarda mjenzi mwasemana huyo ataridhika huyo ataridhika raahisi za Mwenyezi Mungu zitamchukia huyo neema za Mwenyezi Mungu zitamfunika huyo starehe za Mwenyezi Mungu zitamweka zita, zita, zita mareleze marelea kabisa صدق الله العظيم